O sea, epe txe ah. Bueno, lagolok epe txe gaude, zintzilik irratirako elkarrizketa berezia egiten Hemen zindik katata garna gaude eh, Koldo eta mendi kojo, eh, jaunarekin Kaixo? Kaixo, gabon. Opa, eh, gaun Bueno, gaur hemen ikusi eh, dugu, bueno, zure orkezpena, zure orkezpena musika zuzenetik ez Orkeztu ez zuten, antolatu ez zuten musika erako, oza sea, musikaren inguruko instanteak, ez? Gai, e, espozizio hori, e, azaldu piskatagartze nolata Bueno, Gura guztia azutu zen edo? musika zuzeneko webbunetik Konturatu ginen bazirela argazkilari pila bat, ola gozan joa ateratzen argazkik guapuak Eta erabaki genuen saretik kalera ateratzea. ez askotan mm -hmm. Webbunen engin genenunean konturatu ginen, jende asko zer ateratzen Baino ere, etzogala etzo portal bat duen jarri ez, eta ordunguk Artuena ardura hori ta hor daude guzti guztai, ez? Eta gero erabaki gonen bakalerateatzea, ez? Hoietako argazkilarari batzuk hartu 20 guztira, eta 60 argazkiko kolezio bat osatu dugu uh -huh. eta orain ikusaiago Euskarriko txokozbernantan. Ondo, berrez goe Borrialdean da kasu te nahiko, ez? Kolaborazio majoa, a ver, ese argazki. Bai, bai, gustira igual 25, 30 hartu dute parte bi urte hauetan, gure ingurunean. Uh -huh. Eta horietako gai, ba, argazki, biru, argazki gerritu zte esposizionetarako oh, no, no. Eta bueno, orain horretan, ba, gaur astelena, gaur hamaika, martxok hamaika dela Bueno, e, oztegunean, hamalauan hasiko da korrikaia, ja, berez, e, berez zerrut egiten e, iku, dago ikus gai Batxaleko bostetatik, gabeko behatzitara, esenpelar kulturatxean Esenpelar kulturatxean, oso oso ondo Pero, bueno em, baitare, bueno, morriko kulturalarekin batera, hainbat gauza antolatu dira, menoretan, eh bueno, antolatu zutete bai, bai itzaldi bat, eta masterclass o ba, masterclass, no da? Masterclass, masterclass. Bai, ba, da. ideia zen erakusketarekin batera, Nola bai, bestelako ekimentuak egiten musikarekin lotuta zaudokatenak, eh? Uh -huh. Eta kasu honetan, horretarako preparatu dugu masterclass bat fetarenan non esplikatzen duena la pintxatzen den musika eta trukuak eta hori hasta azken atsalderako 8eterrako Xabisu Lanorekin musika solasalbi bat. Bertan kantu batzu joko ditu eta hitzaingo dugu eta ezagutuko du gertutu Xabi. Oso, no, oso. No. oso no. Eta bueno, gero larun batean badago musika malatoi bat ere bai, oia aikarekin batera ere bai, bueno, dena. Bai. E, bai, gutengara e, lekuetara ba bueno, saiatzen gara bertako eragileekin ba egiten eta kasu honetan ba taldeko musika taldeekin eta bekaekin eta hori ba maratu polita osatu dela lan baterako txaldeko bostetatik goizaldeko hiruak arte bitartean ba hoizea da euskera zein dago musika ore txoko pilla batean era osea geroa badaukago ziurtatuta ba horretan hor se ondo pues bueno cojo zeba 20 una para zuka tarte eta da gerturatzea aipatu bertan ehreta gobiar gazkea daudela keparro eta juse bian uh -huh. eh azalaren sareonak eta hor daude bele arrazkiak eta bestein bat ikusteko eta ezagutzeko gaur egun Euskal Herrian egiten den e, musikaren lagintxiki bat hau uh -huh. da baskariek asko ara hasta manera musika ja porno jarri da taena ez da zu ez era betarri pero bueno de <risa> fondo <risa>